то дож з неї не істе, який спожиток маєте. А так і гаєнчись, користь буде, і нам з вами спожиток радісний. От такої ти заспівав, зірвало Андрія, з хати виносити. Ну, до такого я ще не дожив, і не діждеш. Ха, з хати виносити. А ну-ну, ти винось свої ноги з цієї хати, і то швидко. Та переконавшись, що халамед навіть вухом не повів на ті слова, Андрій заволав у шаленій люті. Ану, геть з моєї хати. Геть, щоб очі мої тебе тут ніколи більше не бачили. Геть. А халамет, наче граючись собі, здурнувато добродушними очима, зіперши лікті на стіл, а голову, бородою на тильний бік сплетених пальців, заспівав на свій лад перемайстровану пісеньку, яку вечорами безугаву натинають гучномовці. В сільському будинку культури. Не проганяй мене, я пригажусь тобі, як сірий вовк, не прогоняй мене. Андрій заплющив очі, а від тої пісні під ним гойднулася земля. Ніби був він не в колясці, а стояв і не втримався на власних ногах. Ну, зрозумів, що халамет не схоче і не піде з хати. А він, Андрій, господар цієї хати, нічого не вдіє. Нічого йому не зробить. І лишилося зараз тільки одне. Хоча б прикрити, приховати, приборкати, чи задавити в собі оте, що круто здиблювалося і невтримним гадом звивалося-вигиналося в його ж грудях, прагнучи вирватися назовні страшною чоловічою ганьбою, плачем. І Андрій шамотався з ним, Накинувши на нього всі свої сили, які лише зараз мав. Але Гат той звільнився таки. Андрій безпорадно заплакав. Навіть не вдирав сліз, тільки одвернувся до хлухої стіни. А халамед збентежено прийняв зі своєї зручної підпирачки голову і з округленими від подиву очима затримав її набучену на зігнутій шиї. «А що? Хіба я що? Чисто, як мале тобі!» Він не знав, що йому слід було зараз робити, але й з хати йти не хотілося. Довго длубався в кишенях, нарешті видобув звідти недокурка, запалив його і блаженно затягнувся. «Ну, ну скажімо, я піду, і що? Ви залишитесь самі, а мені жаль вас одного залишати». «А що, коли я маю до вас жаль великий, і тому не піду, і буду з вами? Що буде?» Між цими словами цівкав він цигарковим димом Андрієві у спину. І раптом на звук надвірньої клямки вони обоє насторожено повернулися в один бік. Андрій похапцем витер обличчя краєм поли, що укривали його ноги. Очі в нього були такі ж почервонілі, як і в закропленого халамеда. Майже беззвучно відчинилися двері, і до них невеличкою вивершеною копичкою, шелестячеє рясною спідницею, всунулася Серафимова сянька. «Слава Богу!» – привіталася вона, схиливши присне вицвіли личко. «Добрий день!» – мовив Андрій. Халамент теж відповів. Сянці навіть спробував потягнути своє тіло доверху за ту невидиму петельку. «Драсьте!» Сянька ж на те пропливла поглядом через Андрія і зупинилася на Халамедові. «Трасться!» Втон йому тарахнула ще й голівкою, тряснула, як судомна. «А це що? Чого мені так? По якому ж це?» У Халамеда аж скивиці одвисли. «По вашому ж, по-молодіжному!» «А-а-а!» – щось собі здогадався Дмитро. «А що, теперечки глина не така?» «А вже ж не така!» «А, і люди!» – звеселіло кпини в собі халамет. «А вже ж, і люди не такі!» – лагідно погоджувалася з ним Сянька, і зненацька рожном поставила на Дмитра пекучі очі. «А ти поглянь оздички на себе!» «Колись чоловік був, як чоловік!» «Мав ясне чоло, пишні вуса, сорочку-вишиванку, хромові чоботи, як дзеркало, штабні у три пілки!» Ще й поясом широким підперезувався. А тепер ось пальтрет. Майка й фуфайка, вічно немита голина пика, А на ній синій ніс. Та й той, навкіз, товариші припасували. А ще ви, його ще й з сивухи кварту видушиш На похмілля у такомусь, як ти, герою. Ну-ну, обережніше на поворотах, Застеріг вжалений халамет свою несподівану портретистку а його мотузяна рука, ствердівши на мить, збентежно підняла прокурені пальці до власного носа, і коли вони намацали його надійно коріненого, рівного, знову байдуже зависла. Дмитрів ніс хоч і синів, майже як баклажан, проте ріс не навкіз. То Осянька, до слова, трохи підбрехала. Але вона вже не пила чарки більше ні до нього, ні до його носа, а гідливою погордою, спіткнувшись очима об пляшку, що височила на столі в оточенні кісток із курячих стегенець, взялася до Андрія. — Лікуєшся! — Як бачиш!